Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Vamos con esos enderezos que temos por aquí, que son, por exemplo, o blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com E como non o equipo pois, de cada xoves, alá nas vías de son, temos a Fernando, moi boas tardes, Fernando, E aí come o carón Xulio Couchil, tamén, pois, moi boas tarde, Xulio Boa tarde, benvidos, queridos ointes, aquí a Galegos Novais E este que aí está a falar, pois, Armando Fernández E eh, vamos, pois, como non, aí que en Galegos Novais temos o costume de facer, pois... Cando encetamos, pois, pues, con algo de música, pois, pues, para que isto salha máis adubiado. Así que vamos con algo de música que xa Fernando por ali nos estén preparadas. Así que, Fernando, dalle o play. Bueno, Xulio, xa temos a, o primeiro convidado Pois ao outro lado do fío telefónico eh, E entón, pois, vámonos ir, pois, como facemos sempre Vámonos a Galicia Pero neste caso, vámonos a Moaña concretamente eh, Vámonos imaginar que estamos pasexando con este convidado polo, a, polo paseo da playa da Xunqueira uh -huh. ou elípolo paseo marítimo tamén onde, eh, pois, ou tomando un cafetiño ali na Orenzana e vamos dalle boas tardes a Juan Parceiro eh, boas tardes, Juan hola, boa tarde, que tal? boa tarde, benvido, moitas gracias por acompañarnos eh, perder este minutinhos connosco grazas a vos Viña, benvido Eso. vamos a ver eh, eh, vamos, eh, eu sei que a teixo gusta pasexar pois, pois, por esos sitios que dixen fai un momentinho no, e eh, eh, por a praia de Xunqueira, por ese paseo marítimo que é tan fermoso que hai que dicir unha cousa, que nese, nese paseo hai a única estatua de Europa que até non lle fizen un a un cadelo. Si, sí, un cadelo máis un gato. E eso, y máis oh, además un gato. Honoros a animais abandonados, se maltratados, <risas> <sí>, señor. <risas> é o única de Europa, eh? Si, si, si, si, si. dirais nisso tamén. Si. Sí. <risas> <risas> pois, pues, bueno, queremos falar destas de de novelas que ti escribes que son, por exemplo, pois sangue, no ollo, fiestra, siestra aberta, sí, e tamén, aberta. como non, vento na cara. Sí, señor. E as tres son ambientadas eh, precisamente no como no o povo natal, moaña. Uh -huh. eh, eu chamolle, eu tomo un trasunto, uh -huh. eh, chamolle a ferróns, o povo imaginario, pero, claro, sí. están baseadas as tres, teñen as súas eh, seu lugar de sucesos en en Muaña. Eh, que, que lea as novelas en eh, esa de Muaña, darse conta de moitos lugares cambiados de nombre, uh -huh. pero sempre con sempre ao lado do mar, sempre coa praia do Con, que non na non no Mayachis, pero para min un lugar eh, básico na miña na miña infancia, na miña xuventude, que a praia que temos en Muaña que ten bandeira azul, uh -huh. eh que que pasa muitísimas cousas alí igual que forma parte do meu, do meu imaginario uh -huh. infantil. Entonces uh -huh. sempre todas as novelas, por lo menos para mí, pasan por un, un sitio un sitio en concreto, uh -huh. sempre parten dun dun lugar, dun espazio, eh a partir de ahí vais vai, vai creando a trama e as persoas, todos os personaxes Uh -huh. por parte de de toda obra, claro. Uh -huh. Porque claro, eh refiriste pues en estas novelas veo que la uh -huh. felicidad anda siempre siempre sí. en ellas. Sí, sí, sí. Sobre todo eh o difícil que que eh, alcanzar porque consigo no ese, ese esa meta que nos ponen de que uh -huh. debemos ser felices. Sí. Eh, eh, muchas veces todos las esos personajes Eh, son bastante infelices, que pasa que o que o que teñen sempre ese raiño de felicidade uh -huh. que penso que o que podemos eh, optar eh, o que o que penso eu é que eh, optar hacia a felicidade absoluta eh, durante todo o tempo eh non pode non, non é real, só uh te -huh. vai a crear é unha frustración espantosa. Eh, entonces <risas> hai frases moi moi famosas incluso de, de Gabriel García Márquez, de que non se pode fel ser feliz todo o tempo. Uh -huh. Iso sería demasiado aburrido, ¿verdad? Uh -huh. Desde logo. Entón, eh, penso que é o camiño no que estamos todos, ou a busca da felicidade, ou polo menos de que eses raíños sean o máis eh, duradeiros no tempo, uh -huh. pero, mentras non chegamos a eses raíos, pois pues, pues pasan unha xa de cousas, claro. Sí, sí. porque hai cousas que nos costa moito dicir, como amor, cariño sí. chequeiro moito ti en fin, son palabras que parece que nos costa decirlas si, sí, eh, sí, sí, sí, sin ninguna dúvida eh, de feito eh, todo, eh, a miña opinión eh, estou, estou totalmente de acordo contigo é eh, que moitos dos problemas que temos agora mesmo chegamos por non falar iso sí sí eh, porque nos temos que guardar iso porque temos que que mostrarnos eh moi fortes. Por que temos que poeirnos esa máscara eh nas tres de que de feito nas, nas tres eh tres novelas eh moito baixísodas, das apariencias de como sí, tras sí. tal como somos, uh -huh. de todos os problemas derivados contra isto, de, a partir disso, uh -huh. eh, de de todos os remordementos e todas as o mal fondo que crea eh, non ser un mesmo, eh non un... se pretende educación, por suposto. Sí, hombre, claro. <risas> se pretende educación, pero ser un mesmo e eh, dicirte que quero que o que sea o máis normal do mundo. Es máis normal e eh, eh, que debería normalizarse perfectamente. Exactamente. Porque claro, aí como vedes que teng algunhas que, bueno, oyen así por encima, por internet, uh -huh. pois da, por exemplo, pois da a fiestra aberta hai que penso que Aí estás dicindo que hai que abrirse o mundo hai que abrirse a xente que... temos que abrirnos uns aos outros si, sí, eh, precisamente o personaxe que observa o mundo tende a fiestra uh -huh. é un rapaciño eh, que se chama Lucho sí. que, ten, pois, eh, que por decirlo así eh, tenga unhas capacidades non totalmente desarrolladas uh -huh. e eh, Pero, sin embargo, tiene una mirada nítida sobre todo lo que le pasa, sobre todo que pasa a seu redor. Uh -huh. Non ten ningún tipo de complexo. Uh -huh. Entonces, é capaz de discernir perfectamente eh a súa realidade. Uh -huh. eh, ese rapaz é un pouquiño os rapaces que fomos todos, uh -huh. con, con a nosa intuición, con saber como estaba unha persona simplemente mirándola entrar na nunha habitación uh -huh. e que pouco a pouco vámoslo perdendo sí. entón ese personaje polo feedback que me dan os, os lectores e as lectoras é o que máis eh, o que máis gusta sí, sí. é o que realmente o que tenga a visión clara das cousas, o que non está influenciado por nada, é que ademais non ten que mostrarse de ninguna maneira máis que a él mismo uh -huh. Porque, eh, por exemplo, para facer un libro desto, eh, oh. un libro como pode ser ah, A sangue no ollo, ou outro máis, mm. ou o vento na cara, pois isto é como, eh, tens que ler moito para escribir, como se suele dicir para escribir pouco. Eh, Home, si... Sí. Claro. isto <risa> pasa como por exemplo, cando vas, vas a unha competición de atletas de fútbol, algo así sí. tamén tens que entrenar moito senón non sacas nada adiante Sí si, sí. eh, agora mesmo estou inmerso nunha estáu xa prácticamente rematando a outra novela máis eh... A mí tar, tar un tardo me ano Entre que sí. escribo a man Porque eu son así sí. Escribo na man, cada ten as súas, sí, súas sí, manías sí, sí. Suponho eu, escribo na man Despois paso na ordenador Despois a imprimo, uh -huh. despois a corrixo eh, Ten toda unha serie de procesos Que sí, está moi ben traído ao paralelismo Co, sí. co deporte ou co sí, calquera, sí. Con calquera arte Para pintar un retrato, pues terás que facer muitísimos bosquesos, ¿Eh? Eh, eh, preparar muitísimo o color. Sí, pois pues, sí, desta de sí. maneira o mismo hai que tachar moito, hai que facer moitas moitas provas, coller moitas notas, cando menos eu. Hai sí, me xente sí. que se senta dunha mesa e eh, fai todo de corrido e queda ya a novela fantástica. Non é o meu caso. Eu bueno. un, un currante da letra, iso iso teno claro. Bueno, pero así si tamén perfecciona a letra. Sí, sí, sí. Intento inténtase facer eh, polo menos mellorar a cada vez, a cada vez máis. Sí, peito, sí. a primeira a primeira que foi que deu ser no ano 2011, 2010, 2011, foi... foi... Vamos a contar anécdotas anécdota, se vos parece. Mm, sí, sí, sí, eh, sí, sí eh. Eu enviei unha novela aquí a unha editorial, a unha editorial que está pertinho de aquí de, de Moaña, que está en Cangas, que se chama Rinoceronte Editorial, mm -hmm. que fan unhas traduccións extraordinarias. Eu enviei ali, a, a ver se se podía... Enviei así un correo electrónico sí. mm -hmm. como co, o co co documento. E díxome que no Calón. tardou varias semanas e díxome que non. Uh -huh. En canto me dixo que non, collin, sí, sí, claro collín a outra que tiña, uh -huh. sí. e, o, e as dúas horas, xa me estaba dicindo que tiña que ir a firmar o contrato. Anda, ves? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Eu a que pensaba que estaba mellor escrita, que estaba máis... Uh -huh. sí, máis, máis elaborada. Máis finalizada, máis elaborada, pois non. Vale. As, automáticamente díxome que a seguinte era que a que era boa. <risa> eh, pasar o mismo traballo, claro, claro. pero non sei, saíra máis de dentro, era máis era máis eh, verdadeira, porque sí, así. Sí, sí. E aí nace un vento eh San Gelollo, no que sempre teñerá agradecer aí a editorial que que foi o primeiro paso. Uh -huh. A de aí, xa viñeron ás de e ata o momento de agora que xa teño en teño no prelo eh, unha editorial Galaxia, que iso Cara, un orgullo para min un orgullo para min espectacular xogar claro, claro, claro, claro. noutra liga claro que si, si, Galaxia xa parece que que outro claro. por, por certo, sí. queria preguntar eh, sí. entón, así pechas eh, esa triloxía do esquecemento que disti e eh, sí. eh, comezas unha nova xeira si, si eu son moi aficionado ao eh, cine, moi aficionado á literatura uh -huh. eh, dentro da literatura pois pues, Claro que sí, que leemos de todo mm. Pero también me gusta moito o senero da ciencia ficción mm -hmm. eh, Atrevime a, a escribir este, este libro de, de ciencia ficción Esta novela de ciencia ficción Que se chama Soledad de Selénica E eh, que, como mirades, todas as, todas as novelas teñen tres palabras en Nos títulos, eso é es unha manía tamén sí, Un ah, bueno. poquinho absurda Pero todas teñen tres palabras E, eh, nada, foi enviada aí a á Editorial Galaxia uh -huh. Tuve unha sorte de que, de que lles gustou eh, Vamos, estou que non que non decreto, porque ademais sí, xa, Galicia... xa, xa, xa estás preparando a presentación case non? Sí, casi, casi, <risas> sí. será para principios de ano A principios Ajá. de ano xa, que o sea, queda pouquiño sí. sí, sí, a verdad que en Galicia facse moi conquiño de ciencia ficción, moi conquiño, todo uh -huh. e, e apenas a introdución, incluso uh -huh. entonces que unha obra de ciencia ficción vai a presentar vai a vaya publicar Galaxia é que a primeira esa niña, pois pues, que que diría. Uh -huh. Non quero pecar de falsa modestia, pero Que me, vamos me enche de, de orgullo temos quecir unha cousa temos que dicir sí. unha cousa cada vez que nos entrevistamos algún amigo a algún a pres, algún persoaeiro mm, sí. dedicado a literatura ou dedicado a música o que cre outra despois mm, convétes en algo importante xa que Ongo. nos somos talismán para todas as persoas que, que, es que me dice sí, sí. <risa> pre, pregúntelle a Carmen sí. perigúntelle a Carmen Penín que entrevistamos la falamos con ela e sí, ao pouco sí. tempo recibí un premio tanto ela como o seu compañeiro sí, Mauricio. Siá sí, sí, sí. o sea, sí, que... sí, pero bueno, é Carme bueno. <ríe> Nos... que Carmen ten iso. Esa muller todo que o que suceda o merece un, bueno, es sí, sí. claro, una, como... una música extraordinaria Claro, sí, sí. Pero digo eso como sí. curiosidad por o feito de que sí, sí, bueno, tamén las personas que después también teñen éxito, Es decir que tenemos esa suerte vamos a ver qué. Sí, eh, sí, de sí, efecto que nós queremos no, nós queremos que ti teñas éxito, lógicamente, no, bueno. non porque mm, mm, nos te deixamos estar man si si non polo feito de que bueno, pois consideramos que eh, pois a nosa pequena intervención ou participación uh -huh. contigo equivale a que bueno, pois, eh, sirve que para que nos xamos mellores e aprender algún chisquiño máis. Claro. todos aprendemos de todos, iso teño claro. Sí, sí. É un placer ademais compartir, falar de libros eh os en día Non é algo doado, eh? Non. Por iso tedes moito, moito mérito E, mesmo, bueno. e, e tamén vos fago o mismo, o mismo paralelismo con Carme hmm. Carme fai un tipo de música hmm. que pode xe gustar ou non xe pode gustar pero, dende logo, é original é sí, sí, arriscada sí. e non é de fácil consumo. E unha aposta sí. extraordinaria por, por, por comunicar forma, dun xeito sí, sí, determinado e, e agora con esa, con esa proposta que ten de canto e xe un conto é fantástico. Espetacular. Si xa te xicarme eu eh, teño, teño aprecio que incluso foi profesora de música como un fillo. Uh -huh. de uh -huh. musica, no, perdón, de valores. De valores, de valores como un fillo, Nada, un fillo claro. encantado claro. porque é que é achuchable, e una, una, unha muller maravillosa sí. bueno, mira, é eh, que con Carme pasou moi mismo ca directora eh, eh, do Teatro Anduriña que temos aí, que é mm -hmm. a Asociación Rosalía de Castro sí. quen pode dicirlle que non? a esta directora, quen podía dicir que non a isto? porque era unha muller no, que no, cando no. che falaba vamos, era todo amabilidade unha amabilidade sí, sí, sí. unha educación eh, eh, que te envolvía Si, sí. si, sí, sí, totalmente sí, eh. Ademais que, que eh, nin queres decirte que no, no, no. Non merece que te digan que no, no. O que fai é extraordinario Si, si, si Temos a sorte de ter contactos extraordinarios como ti, claro, agora mesmo que acabamos, acabamos de presentarlle a todos os nosos soíntes, o sea que, ou sea que gracias por, por participar oh. con e, e contarnos parte da tua traxectoria, Juan, que Exacto en realidade sirve, sirve para Por certo, quería che preguntar, xa sí. pasaron esas dificultades que tiñas por loas que, bueno, deixaches de traballar concello, no concello, non? Sí. Sí, vale. sí, eh, van, van pasando, van pasando... Alegru eh, mu mu se alegrámonos muchísimo, necesitamos mu mu sí. eh, sí. que, que todo me llore, claro que sí. Uh -huh. Bueno, Placer. Juan, entonces contarnos eh, que ese trabajo de, de, de ciencia ficción uh -huh. pues pois, tiene te, muchísimo que ver con algo también que está relacionado, con, con, con, con, como año uno no. No, nah. eh, ah, vale. precisamente, eh, hombre, en todas las novelas, pienso que todos los escritores o que, o que buscan al final rodearse dun entorno uh -huh. que lle facilite falar das dos seus, dos... dos seus temas por exemplo así sí, sí, sí, sí, eh, sí. Pues, que xa se pode ser a morte xa se pode ser os celos xa se pode ser o amor uh -huh. eh, o que que danza, eh, sí. el, para min, exactamente, para min eh, a ciencia ficción o que me dá eh, é moito xogo a hora de crear entornos uh -huh. nos que eu colocar as os meus personaxes claro. eh, que eles falen eh, que eles eh, mostren pois pues, as miñas inquietanzas, asoidade, mm. eh o medo futuro, mm. eh etcétera. Entonces, neste caso eu coloco a coloco un mundo apocalíptico, mm -hmm. coloco as supervivientes, superviventes e coloco a luna como o próximo estadio no que a humanidade ten que chegar mm. para poder sobrevivir. Aja. E coloco a tres personaxes eh, absolutamente desnudos que des, eh, sin ningún tipo de pasado eh os poño a reaccionar entre eles uh -huh. para que vean para para que veamos como reacciona cada uno. Eh penso que e a novela máis redonda que teño es eh penso que por iso teño o premio, por decirlo así, de publicar en, en Galaxia. Estou agardando con moitísimas ganas eh, poder poder eh, pues... recibir eh, o que lle parece a a los lectores a los lectores que al final son los que claro los que chedín los que chedín ven o mal como mm. sí, aloran muy contento eh, sí, sí. pero desde luego si no, no va a leer nadie sí. Sí, bueno hizo pues, bueno, eh, de que escribes para ti está muy bien sí pero que escribes para que te lean sí, exactamente, o, exactamente. Lo, escribes un diario y te quedas a casa, eh, paso, en casa exactamente el año presentas a mí son Otros, lectores es eh, que fan de oh, suices eh, concretamente sí, sí, de, de los autores eh, sí Agora, nesta esta que estou finalizando xa paso outra vez a ferrón pero teño moitísimas ganas outra vez de pasar a ciencia ficción Cada vez leo máis cada vez me vou empapando de máis cousas A me apetece moitísimo outra vez volver á ciencia ficción Eso da ciencia ficción ao mellor tamén te influiu precisamente o entorno que estábamos a vivir e a pasar con isto da pandemia, non? Bueno, pode ser De feito, eu tamén dicir tantes eh, curta metraxes mm. no principio foro, eran un pouquinho así familiares, después mm -hmm. un pouquinho con máis con xentes un, sí, sí, tanto, sí. tuve unha inmensa suerte de que os guións gustaban a, mm -hmm. a, a profesionais e eh, eh, nada eh, en moitos deles tocaron temas de, de ciencia ficción que ciencia ficción son así un pouquinho a fantasía e así, pero simplemente eh, unha realidade eh, diferente a nos Eh, con outros tipo de, de futuro, con outro tipo de, de pasado. Uh -huh. Pero, eh, como xa chama o, o editor de Galaxia, é de ciencia ficción científica. Ah, uh -huh. está bien. Xa máis, xa máis, xa máis. Parece Sí, que me parece tamén máis... Como máis... Darle un poquinho de dignidade a sí, ese, sí, a, ese, sí. a ese... A ese máis estudiada, non? ¿no? Sí, sí, sí. <risas> moito que que lle chame así de peito. Entonces, bien, bien. <risas> eh, sí. nada, espero, espero espero que se sume, isto é verdade. Pois agradecemos xe moitísimo, Juan, que oh. que estiveras connosco e eh, sí, sí. que nos falares da túa obra, eh, tu, eh, a túa escrita. A ver, eh, pa, xa sabemos, xa temos o contacto, pois, lóxicamente, <risa> pois, pues, eso, para, para Principio Ordano, falaremos entón sí. da presentación. Claro, Pero, oh, hombre, iso espero, iso vale. espero, temos a, a, a palabra. Ademais xa, che, xa te chamarén para cando xa, xa chegue mañana, o tempo, xa te, te chamarén. Vale, moi tele. <risa> Moitísimas gracias, Juan E moitos eh, éxitos porque, eh. no, como, como decía ontem un escritor Onta noite na radio estuve escutando Dice, eu non teño morriña do pasado Se non teño morriña do futuro mm, Para causa máis difícil sí, bon, Vale, vale, vale. Pero, pero bueno, de todos os xeitos Deseo che moita sorte E, eh, en fin, hasta outro momentiño Que nos agradeceche que tuvieras aquí con un osco. Eña. Hasta otro momento, Juan.